Rugăciunea întâia pentru taina și mucenicia inimii Doamne, Iisuse Hristoas, Iarhiereul Cel Ceresc, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm, Dăruiește-ne taina și mucenicia inimii, Când raza cuvântului Tău cel dumnezeesc străpunge inima și Duhul nostru, Alungă duhurile necurații și viclene, Care ne-au rănit inima și sufletele, de aceea te rugăm, curăță cu lacrimile pocăinței, fiindcă prin smerenia cea întru tine ne a învățat. Așa cum pe muntele măslinilor cu lacrimi de sânge pentru neamul nostru te rugat, tot așa noi în inimă lacrimi de sânge am adunat, de aceea te rugăm, dăruiește-ne taina mucenicii inimii, care o face curată, ca să vii în ea și să fim cu tine, fiindcă taina măsurii ne-ai descoperit când ai rosit, cât își aduce aminte cineva și iubește pe Dumnezeu, tot atât își aduce aminte de el și îl iubește și Dumnezeu. Deschide, Doamne, ușa inimii noastre pentru ca focul care arde în sufletele noastre, și în de și însetate de dreptate, pe calea spre Emaus să-l trăim. Când minunile și cuvintele tale ne le amintim, când iubirea pentru tine ne mărturisim, când pentru slava ta ne ostenim, de aceea te rugăm, dăruiește ne schimbarea noastră la față, în lumină, dă de, de lumină pentru cina cea de taină, ca să vedem slava ta între sfinți, Căci minunat este Dumnezeu între sfinții săi, pentru ca să trăim făgăduința ta, iată eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor.